Звісно, вони його побачили. Побачили наведену на молодих цівку рушниці. Хтось закричав, натовп хитнувся, мов одна велетенська хвиля. «Стійте!» Яків сам здригнувся від свого пронизливого крику. Крик долинув хто зна, з нас якої далини, і впав зовсім поруч. Весілля спинилося. Заціпеніли люди, і стихла музика. Такого ще в їхньому селі не було. Порушити весілля, яке йде до церкви, до вінчання. Наперед вийшов батько Федот. Пішов до напасника. «Якове, не дурій!» Сказав тихо, але твердо, дуже твердо. «Не дурій! Чуєш, Якове? На що руку підіймаєш?» «Стійте!» – сказав Яків. «Стійте, тату, бо стрельно!» Я нікого не вбиватиму, але не підходьте. «Тоді чого ти хочеш?» – спитав Олянчин батько. «Вашу дочку», – сказав Яків. «Хіба ти не бачиш? Вона за виходить. Сама виходить. Ніхто її не силував. Ніхто Яшко». Слова Федота покотилися до його якових ніг і відкотились кудись у бік. Лежали і блищали. «Може, відступитися?» – подумав Яків і зрозумів, що не відступиться, ні за яку ціну не відступиться. «Благословляємо. Бажаємо щастя, здоров'я і діточок на щастя. Слова зашелестіли у вухах, а тоді засміялися перед ним, стаючи чи то справді маленькими дітьми Тимоша й Улянки, чи то якимись чорними почварами, котрі повзли вулицею. Такі слова благословення батьківського якусь годину чи менше тому – казала Улянчина мати, коли прийшло весілля Тимошеву. А перед тим щось схоже промовляв чоловік, який стояв перед ним. Для молодих і цих людей святі слова. «Віддайте Улянку, і я нікого не зачеплю», – сказав Яків, хоч його руки дрібно затряслись, як і голос. «А хіба вона хоче бути з тобою?» Сказав Федот і повернувся до дочки. Хочеш, доцю? скажи цьому анциболоту. Івлєна сказала. Він не а швидше зрозумів по губах, які неразь цілував. Вона видихнула щось. Невже коротке «ні?» От бачиш, сказав Федот, опусти ружу і пропусти весілля. Не бери гріха на душу. «Нє?» – відповів тепер Яків. «Я піду тільки з Улянкою. Чуєте, тато?» «Ми любилися з нею, і будемо любитися», – хотів сказати, і все ж не сказав. «Та чого ви те стоїте?» вже Петро попрямував до нього. «Ви не посмієте стріляти?» «Не посмію, кажеш?» Яків звів рушницю і вистрелив поверх людських голів. Веселій натовп ойкнув і сахнувся. Спинився й Петро після того ще наперед вийшов знатний гостювальник Солтес. Але і йому на слова, сказані польською, що доведеться відповідати, що ще не пізно образумитись, як і втвердо наказав. Назад, бо стрілятиму. І за твором клац, а тоді звалив. І ти до мене, Олянко, чуєш? Бо зараз пролється кров. І Олянка пішла. Спершу по а тоді ледь не побігла. Даремно її хапав за руку тиміш, вирвала, стріпнула рукою, мов щось скидала. Коли вона наблизилася, перелякана, аж велін здавалося тремтів, схопив за руку він, яків, став отступати, однією рукою тримаючи улянку, а другою наведену на весілля рушницю. Так відступив на їхнє подвір'я, пройшов мимо сполоханої на живої матері. Далі за хлів, а там стояв прив'язаний до яблуні гнітко, єдиний їхній кінь. Тут ми будемо ночувати, сказав Яків. Він щойно зістрибнув з коня. На коні сиділа улянка, і він простягнув до неї руки. Давай, чого ж ти? Дівчина подивилась на нього. Подивилася так, наче не впізнавала. За всю гонитву не промовила жодного слова тільки здригалася час від часу Я сама. Вона зістрибнула на землю. І тут він сихнувся. Така мука сиділа в її очах. Крик вилітав з них. Він його, здавалося, не тико бачив, чув. «Де ми?» – прошептала. «Тож Гнатів Хутір», – сказав Яків. «Гната Сердюкового». «Циганом прозвали». Він тепер як десь в Росії, а жінка його до батька вернулась. Того й стоїть хутір пусткою. То ми тут жити будемо, чи що? Він здивувався тій усмішці, що зазміїлась на її губах. Глузує? Що ж я наробив? Подумав і почув, немов би за лісом, ген там далеко, може аж за Богом, загриміло. Гляна пішла, підбираючи довге весільне плаття мимо старої хати, що з'яяла пустими очицями вікон крізь запущений порослий бур'яном сад. Він нас догнав і спитав, куди вона йде. Хіба тобі не все одно? Такою була відповідь. Може й до лісу, може ще далі. Яків сказав, що не пустить, що вони тут, на хуторі, переночують. Тут їх не шукатимуть, а завтра раненько поїдуть конем до міста. Далі або в Білорусію, Польську, або в саму Польщу чи Галичину. А то минуть і до совєтської границі. Пробратись. Там, десь коло корця, живе їхній далекий родич, що пішов туди колись у приймаки. Він поможе їм через границю до совєтів перебратися. І хоч він совєтів не любить, але то, може, і ліпше. Там, за границею, поліція їх не шукатиме. Ти все продумав, он як. Я, вона зирнула і пропекла душу, Тими ж очищами, найгарнішими в світі».